Det är inte bara män som ligger inkallade i Sverige. Även kvinnorna drar ut i fält för att göra en insats för landet. Lottorna tar hand om biltransporter, sjukvård och förplägnad. Manne Berggren talar med en Lotta någonstans i Sverige och undrar varför hon ville bli Lotta. Ja, det var när oroliggivarna blev tyft, när kriget började. Jaha. <hör> när ni gav er in, eller gav er lotta då hade ni ingen som helst utbildning för eller det ni det? Nej, det har jag inte. Jag har haft mitt kontorsarbete i vanliga fall och sådär. Och sen har jag lagat maten hemma. Ja. Och det, är det, det, och det räcker som en grund att bygga på? Ja, det gör det faktiskt. Sen får man ju jobba och arbeta så mycket som man kan. Orkar. Men sedan dess sedan dess har ni väl fått någon genom någon kurs? Eller? Ja, i våras gick jag genom en kokvangskurs. Kokvangskurs? Ja. Är det där lokomotivet som anger dig på... På axelklassen. Ja, just det. Det betyder har genomgått kopplanskårs. Haft.